Та за тераси заступались муха й журавель. Вони обидва проголосили в громаді, що хто не хоче старшини слухати, того не будуть карати, лише прожинуть з табору в степ. І цього кожен боявся, пам'ятаючи, скільки всі набідалися, поки сюди промандрували, і які небезпеки грозили їм по дорозі. Для одної людини степ може бути дуже небезпечним. Велику послугу робили уходникам собаки, що їх забрали з собою пес то спокон віку найвірніший чоловікові товариш. Такого-то товариша Гривка взяв з собою Тарас. Він був дуже розумний і ходив всюди за Тарасом. Коли він куди-небудь їхав, то Гривко чвалав поперед нього і завжди було вгадає, куди він пустився їхати. Одного дня Тарас поїхав до сторожі на фігурах. Під'їжджає до одної, що стояла найближче лісу, чує несамовитий жіночий крик. Гривко загавкав наляканим розпачливим голосом, підібрав під себе хвіст, наїжив шерсть і наблизився до коня. «О, тут щось незвичайне сталося!» – подумав, потиснув коня і почволав у той бік. Незадовго побачив фігуру. На горі сиділа жінка і вимахувала руками та кричала на весь голос. Тарас гнався, що сили, коли приїхав близько, побачив таке, що і йому страшно стало. Під фігурою великий ведмідь пив кров з забитого коня. На фігурі сиділа Маруся Судаківна, страшно налякана. Побачивши Тараса, ще дужче стала кричати. Одначе Тарасію кінь, як побачив неживого свого товариша, що як почув свіжу кров, почав страшно форкати, ставав дуба і не хотів далі йти. А ведмедеві, очевидно, замало було одної жертви, як засмакував свіжої крові. До того ще й дражнив крик дівчини. Він покинув коня і став лізти по драбині до Марусі. Тарас скочив з коня, пустив його, зняв з плеча рушницю, оглянув підпал та побіг під фігуру. Прийшов якраз тоді, коли ведмідь витягнув лапу, щоб зловити дівчину за одежу. Тарас прицілився і вистрілив. Ведмідь, поцілений у серце, звалився з драбини з ревом та витягнув ноги. Маруся держалася судорожно кінця стовпа, вся задерев'яніла від страху. Ведмідь ще двічі задрижав і перестав жити. Тепер Гривко прискочив до нього і став хлептати теплу кров. Ну, Марусю, злазь, нічого вже лякатися. Він теж дрижав, схвильований, бо то був його перший вистріл на великого звіра. Перший раз ведмедя бачив, не те що. Насамперед зарядив рушницю і поставив під стовпом. «Я не можу зрушитись», – каже Маруся крізь плач. Мені здавалося, що це остання година прийшла. Вийшов з лісу ведмедище, спершу довго ганявся за конем, який не міг з припону зірватися, поки його не зловив і вбив та перегриз горло. Вона почала заспокоюватись і поволі злазити по драбині вниз. «Мені треба зараз і шкуру з ведмедя стягнути», – говорив зраділий Тарас. «А то і не повірять, що це правда, і старші мені позавидують на таке щастя». Він оглянувся по степу за конем. Кінь, бачачи, що ніхто за ним не гониться, перестав тікати і пасться. Тарас свиснув, кінь підвів голову, заєржав весело, підняв високо хвіст, вдарив угору гору задніми ногами, і причвалав до Тараса. Тут знову зупинився, бо йому страшно стало, що ведмедя побачив. Тарас підійшов до нього, дав шматок хліба, поцілував його в оксамитні ніздрі та приговорював песливими словами «Гарний з тебе, товариш, коли мене не покинув, а тепер вернешся додому і відвезеш Марусю, добрий мій гарний конику». Він гладив його по голові і обняв руками за шию. Кін, наче б розумів ті слова, бо дивився Тарасові в очі і потирав своїм лобом об його плече. А коли б ти, Марусе, збилась з дороги додому, то пусти по води, щоб він міг перед себе нюшити. Він, певно, не заблудить і повозе просто. Відтак підсадив дівчину на коня, а сам, мов кіт, поліз по драбині на фігуру. Роздивившись добре, знову зліз, витяг ножа і почав знімати з ведмедя шкуру. Краще було побити його під осінь, тоді б і хутро густіше було, подумав, та сам зараз почав з цього сміятися, бо восени минулого року він ще жив у Каневі і не знав, як ведмідь виглядає. І так, навперемінно, то вилазив на фігуру і роздивлявся по степу, то злазив і порився коло ведмедя, поки не зде шкури, і не повісив її на щаблях драбини. Вже сонце зайшло з полудня, а з табору ніхто не приїздив. Тарас відчував голод, а тут, окрім шматка хліба, в кишені не було нічого. Тарас згадав собі, що як чув від людей, ведмеже м'ясо можна їсти. От він розбиде багаття і спече собі шматок м'яса. Назбирав сухої трави, викрасав вогню, відрізав кусень з хребта, наструмив на кілок, і почав припікати. Але часто треба було роботу припиняти та вилазити на фігуру. Здавалося йому, що м'ясо вже спеклось. Та ще раз треба роздивитися. Сонце вже зайшло,